Що вас примусило йти на смерть? Ненависть до фашистів, які хочуть поневолити мою батьківщину Ми, словаки, теж ненавидимо гітлерівців, сказав підполковник Я не видам вас, але пропозицію вашого командування прийняти не можу Якщо ми перейдемо на бік партизанів, німці негайно розстріляють наші сім'ї Нас попередили про це Поки я можу обіцяти тільки те, що коли наша частина примушена буде виступити проти партизанів, солдати стрілятимуть гору. Прощаючись із розвідницею, словацький офіцер попередив, що гітлерівське командування концентрує великі сили, маючи на меті притиснути нас партизанів до гирла Прип'яті і потопити в річці, Це підтверджувалось повідомленнями, які ми одержували з різних місць. Окупанти готували проти нас велику каральну операцію «Мокрий мішок» з участю польових військ. Поглянувши на карту, неважко було зрозуміти, що противник має намір затиснути партизанів у трикутнику межиріччя Дніпра-Прип'яті та укріпленої залізниці Гомель-Калинковичі, по якій курсували два бронепоїзди ворога. Увечері 7 травня ми виступили за Ревичу. На північ, вгору за течією Прип'яті, в Прип знайомі вже місця Полісся, де торік нас застала зима. Перші нічні марші пройшли спокійно. Міг навіть поспати на підводі той, хто на днівці не встиг відпочити. Тільки дощі заважали маршеві. Але пора була весняна, і бійці промоклі до нитки на негоду не скаржились. Визерне сонце зігріє і радіє партизан, що навкруги молоде листя вилискує, буйно луки цвітуть. Мимоволі забувалося про війну. Ніщо не відчувало швидкого зіткнення з ворогом. Розвідники доповідали, шлях вільний. Одна бабуся-колгоспниця, у якої наші люди спитали, чи нема противника в селі, відповіла, ні поліції, ні військ німецьких нема, є тільки партизани. А тим часом ворог насувався звідусіль. І скоро ми опинилися в щільному кільці кількох польових дивізій, знятих з фронту для знищення партизанів у мокрому мішку. Наш шлях перетинала залізниця Гомель-Калинковичі. В ніч на 20 травня ми підійшли до цієї магістралі на перегоні Нахів-Голевиці і натрапили на укріплену оборону загарбників. Уподовж полотна були споруджені дзоти, окопи, дротяні загородження. Обіруч переїздів на 200-300 метрів вирубано ліс. На лісових дорогах, що ведуть до колії, влаштовано завали. Підходячи до залізниці, ми, як завжди, вислали вперед підривників, замінувати її і зліва від наміченого місця переходу. Противник зустрів наших підривників сильним вогнем. І встановити міни їм не вдалося. Все-таки ми рушили на прорив. Опівночі партизанські батальйони почали бій. Три наші роти прорвалися через залізницю, але підійшов поїзд з ворожим підкріпленням, і нам довелося відходити, а ротам, які перебували за полотном, прориватися назад. Кілька невеликих груп відстали і наздогнали нас по слідах. Вирішили переходити на правий берег Прип'яті, у південне полісся. Я з одним батальйоном виступив вперед, щоб збудувати переправу через ріку і захопити плацдарм на її правому березі. Решта батальйонів і батарея під загальним керівництвом Руднєва зайняли оборону. Сили прикриття були поділені на дві групи, по два батальйони у кожній. Командування групою, що зайняла оборону, на захід від села Тульговичі взяв на себе помічник начальника штабу Василь Войцехович. Руднів звернувся до нього з напуттям. Ну, синку, покладаємося на тебе. Тримайся. Семен Васильович із своєю військовою освітою та армійським досвідом краще, ніж будь-хто з партизанів усвідомлював серйозність небезпеки, що загрожувала нам. Завжди стриманий, він цього разу не зміг приховати тривогу. Руднів дуже вболівав за життя посланців ЦК партії, які прибули до нас на чолі з товаришем Коротченком.